Kapittel 16 Send en vær til landets hersker, fra Sela mot Ødemarken, til Sions datters Och det skal skje, som en flyktende vinget skapning, jaget bort fra rede. Slik skal Moab's døttere bli ved Arnons vadesteder. Kommer råd, dere menn, fullbyrd avgjørelsen. Gjør din skygge slik som natten mitt i middagstiden. «Skjul de bortdrevne, for råd ikke den som flykter. Måtte mine bortdrevne bo som utlending hos deg, Moab. Bli et skjulested for dem mot hergeren, for undertrykkeren har fått sitt endelikt. Hergingen har opphørt. De som tråkker ned andre er blitt utryddet fra jorden. Og i kjærlig godhet skal en trone visselig bli grunnfestet.» og en skal sette sig på den i sannferdighet i Davids telt, en som dømmer og søker rett og er snart til å handle i Vi har hørt om Moab stolthet, at han er meget stolt. Hans hovmod og hans stolthet og hans heftige vrede, hans tomme snakk skal ikke være slik. Derfor skal Moab hyle over Moab. Ja, hele landet skal hyle. «Over Kir Haresets rosinkaker skal de jamre, de som virkelig er slagne. for Hersbånds terasser har visnet bort. Sibmats vineranke, nasjonenes eiere har slått ned dens høyrøe grener. Helt til jaser hadde de nådd. De hadde flakket omkring jødemarken. Den skudd hadde fått lov til å vokse fritt og bli frodig. De hade gått over til havet.» Derfor skal jeg gråte med jasers gråt over Sibmas vineranke. Med mine tårer skal jeg gjennombløte dig, herspån og elalle. For over din sommer og over din innhøstning har jubelrope falt. Og frid og glede er blitt tatt bort fra frukthagen. Og i vingårdene ropes det ikke av glede. Det ropes ikke. en trokker ingen vin i pressene. Jubelrope har jeg fått til å opphøre. «Derfor bruser mitt indre som en harpe over Moab, og mitt innerste over kir sett. Og det ble sett at Moab ble trettet ut på offerhaven, og han kom til sin helledom for å be, men han kunne ikke utrette noe. Dette er det ord som Jehova tidligere talte om Moab. Og nå har Jehova talt og sagt «Innen tre år regnet som en leiekarsår.» Da skal Moabs herlighet bli vannæret med stor uro av et hvert slag, og de som blir igjen skal være svært få, ikke mektige.